Кінець цитати. Далі йдеться про те, що Стельмащук намагався якомога довше не виконувати наказ, але все ж провів антипольські акції між 25 та 30 серпня. Очевидно, до слів підсудного потрібно ставитися упереджено. Проте важливим є твердження, що не було рішення керівництва підпілля про проведення антипольської акції. Мова велася про місцеву ініціативу в лапках. Очевидно, якби йшлося лише про самовиправдання, не було б сенсу акцентувати на цій деталі. Навпаки, легше було наголосити на необхідності виконання наказу, виданого найвищим керівництвом. Згодом саме ця ініціатива в лапках Дмитра Клячківського – і стала приводом для розгляду його діяльності проводом ОУН на третьому надзвичайному великому зборі. Підтвердження висунутої гіпотези знаходимо і в протоколі допиту, згаданого в цитованих свідченнях Олександра Луцького – Андрієнка, скерованого в червні 1943 року проводом ОУН для інспекції на ОЛИНІ. Звітуючи про поїздку перед керівництвом, Луцький зазначає, що він критикував Клима-Савура в питанні ставлення УПА до польського населення. Як відомо, створена на Волині Климом-Савуром УПА дуже часто в масовому порядку знищувала польське населення. Я і Центральний провід були проти масового винищення польського населення, тим паче, що саме в цей час між центральним проводом ОУН і польськими підпільними антирадянськими формуваннями велися переговори про контактування нашої роботи. Кінець цитати. Отож, аналіз документів не дає жодних підстав твердити, що існувало розпорядження найвищого керівництва українського підпілля щодо масової ліквідації польського населення в Західній Україні. Тому немає підстав говорити про антипольський геноцид. Натомість маємо великий запит в українському і польському суспільствах на те, щоб з'ясувати справжні причини кривавого протистояння. Задовольнити його можуть лише історики, які не шукатимуть простих відповідей у вигляді міфічних наказів, а матимуть відвагу, розповісти складну правду про стосунки між нашими народами. Сокирники або про селянську війну на Волині 1943 році Ключова теза польської історіографії, польсько українського конфлікту – це була планована акція українських націоналістів, яка мала за мету знищення всього польського населення. Тому надзвичайно важливо для деяких науковців віднайти наказ керівництва ОУН про проведення такої операції, показати її чітку координацію та продуманість. У книзі «Друга польсько-українська війна» 1942-1947 я показав, аналіз матеріалів не дає жодних підстав твердити, що існувало розпорядження найвищого керівництва українського підпілля щодо масової ліквідації польського населення в Західній Україні. Але важливо не лише те, що такого наказу в лапках не знайдено, адже немає і розпорядження Гітлера про винищення євреїв, а й те, що виявлені на сьогодні матеріали – заперечують можливість існування такого документа. Пошук міфічного наказу в лапках став на заваді вивченню інших причин кривавого протистояння. Повністю поза увагою як польських, так і українських дослідників опинилася участь у подіях на Волині, особливо навесні і влітку 43-го року, не підконтрольних жодній політичній силі напівкримінальних, напівполітичних угруповань. Крім суб'єктивних причин, небажання переглядати власні концепції, брак уваги істориків можна обґрунтувати й об'єктивними обставинами. Такі групи фактично не залишали документальних слідів своєї діяльності. Їхні атаки на села не потребували жодної координації чи розпоряджень. Вони не зобов'язані були звітуватися вищому керівництву, тому що його не мали. Не намагалися в якійсь формі агітаційних листівок чи погроз пояснити мотиви власних дій. Вони, очевидно, не мали сталого членства. Учасники цих угруповань могли збиратися в довільній кількості на довільний час і потім знову розходитися по домівках. Серед них були як колишні військовополонені, яким нікуди було повертатися, так і, зрозуміло, місцеві жителі. Вони могли співпрацювати з якоюсь із політичних сил, що діяли в той час на Волині. Могли навіть з усіма, укладаючи тимчасові союзи. А могли й воювати з ними.